Ed eccoci di nuovo a voi in diretta, Entropia Massima, la puntata di quest'oggi parlerà di un argomento eh, non conosciutissimo ma eh, comunque molto preoccupante, e il titolo è gli arraffaterre che è la traduzione italiana di quel termine inglese che va eh, appunto sotto il nome di land grabbing che appunto si traduce letteralmente in questo modo. Abbiamo qui in studio Giulia di Recommon che ringraziamo eh, che appunto abbiamo invitato per eh, parlare di questo fenomeno. Un fenomeno che eh, sicuramente esiste per lo meno dai tempi del colonialismo ma che ha assunto nuove forme in particolare dall'epoca della mh, nuova crisi economica finanziaria del 2007-2008 Allora, intanto ciao, benvenuta. Ciao, grazie. E, ehm. E volevo chiedere a Giulia intanto di introdurre un attimo la, la sua organizzazione Recommon e spiegare che cos'è perché noi eh, seguiremo la traccia di un opuscolo che è prodotto appunto da Recommon che si chiama Gli Terre, il coinvolgimento italiano nel business del land grab un opuscolo molto agile, illustrato e molto semplice eh, che però dà un chiarimento e un sacco di dati interessanti Sì, dunque Recommon, tanto per inquadrare l'associazione, un'associazione che formalmente nasce, si registra a giugno quest'anno, nel 2012, in realtà raccogliendo l'eredità di 15 anni di lavoro della campagna per la riforma della Banca Mondiale. Con, con la sostanziale conclusione del percorso della campagna per la riforma della Banca Mondiale abbiamo deciso di dare vita a questa realtà nuova per interpretare un po' i cambiamenti e le risposte che avevamo bisogno di dare ed oggi di fatto... Recommon si sta focalizzando principalmente sulla finanziarizzazione delle risorse naturali, cioè di come eh, l'acqua, la terra, il cibo, eh, le, le, le fonti energetiche si stiano lentamente trasformando, anzi non tanto lentamente, trasformando in, di fatto in asset finanziari e stiano suscitando l'interesse eh, di, di attori tra i più svariati, attori anche dei mercati finanziari, in particolare Il discorso del, del land grabbing è proprio eh, nasce proprio di comprendere meglio il processo e, il, e questo tipo di fenomeni nasce proprio dall'esigenza di voler capire come la terra si sia trasformata di fatto in un asset finanziario oggi e in concomitanza chiaramente della crisi economica e finanziaria del 2007 questo è stato proprio sempre più eclatante. Quindi diciamo questo è un po' la nostra, il nostro quadro oggi. Ecco, proprio a partire da, da questa maledetta crisi che eh, purtroppo ci stanno facendo pagare, almeno stanno facendo pagare al 90% della popolazione e non solo qui in Italia, come è noto, e voi nell'introduzione fate giustamente, definite insomma che cosa, in che cosa consiste questo, eh, questo fenomeno E leggo letteralmente, tanto è una eh, dichiarazione eh, diciamo ufficiale della conferenza Stop Land Grabbing Now che si è svolta nel, in Mali, non a caso un paese dell'Africa occidentale, l'Africa, l'America Latina e l'Asia sono i terreni di caccia degli arraffaterre, dunque la citazione è due righe l'accaparamento di terre è un fenomeno globale guidato da elite locali, nazionali e transnazionali da investitori e governi con l'obiettivo di controllare le risorse più preziose del mondo. E, ecco, quando si dice risorse più preziose non si intende solo l'agricoltura perché la, gli arraffatieri appunto implicano anche quello che magari si trova sotto la terra, non solo sopra. Assolutamente il per inquadrare questa diciamo questa definizione dell'accaparramento di terra, del land grabbing, nasce proprio da questo sforzo che è stato sforzo organizzativo fatto dalla Via Campesina nel, nel novembre del 2011. che ha visto, diciamo, uh, che ha portato centinaia di, eh, di, piccoli, di piccoli produttori da, da diversissime, diverse parti dell'Africa, ma non solo, ehm, in questo incontro internazionale per, definire strate per comprendere il fenomeno e definire strategie comuni per come, eh, per come rispondere collettivamente a questa minaccia imperante. Tu hai giustamente nominato Africa, Asia, America Latina, ehm, vedremo magari anche dopo che in realtà è molto più globale di quello che pensiamo, addirittura eh, l'est Europa sta diventando assolutamente eh, teatro di sottrazioni di in debite di terre e, mh, e di conseguenza e non solo l'est Europa, di conseguenza la Nuova Zelanda, ad esempio. Per cui diciamo, il, il fenomeno è globale. Eh, ci siamo chiesti anche. quanto è necessario um, dare delle definizioni per capire il fenomeno o quanto invece eh, sia poi più utile forse andare a vedere quelle che sono le conseguenze, le conseguenze che questo tipo di eh, appropriazioni, eh, che tipo di conseguenze ha sulla, sulla vita della gente, sulla vita delle persone. Il, il, il discorso sul land grabbing è un discorso mm, È vero poco conosciuto, ma anche molto articolato, nel senso che ehm, si parla di land grabbing, ma land ehm, per certi aspetti la traduzione terra è un po' per riduttiva. certi aspetti è un po' riduttiva perché più che terra sarebbe bene parlare di territori in senso lato, no? Per cui e territorio significa anche tutte le risorse ad esso connesse e anche il valore simbolico, economico e sociale che questi territori hanno per le popolazioni che li abitano. La, il fatto perché si parla a volte di centinaia di migliaia o addirittura di milioni di ettari dunque il, esiste una, una, una sorta di mappatura e ovviamente esistono varie mappature da quelle della banca mondiale a quelle della società civile e dei movimenti sociali internazionali comunque si parla si oscilla tra 80, da 80 milioni a 300 milioni di ettari che ad oggi sono stati um, sono stati diciamo accaparrati, poi anche lì quando si entra, si, si entra nel dettaglio bisogna capire se si tratta di accordi sottoscritti effettivamente entrati in vigore o meno, fatto sta che questo dà la misura del, eh, del, del, dell'ampiezza del fenomeno e della eh, pericolosità anche del fenomeno, perché se parliamo 300, di 80... 300 milioni di 30. ettari significano 10 volte la superficie dell'Italia assolutamente, una cosa enorme, sì assolutamente, assolutamente eh, in, in, Quasi inimmaginabile e ovviamente mh, tra gli 80 e i 300 milioni di ettari significano altrettante persone che sono state espropriate de de della possibilità di accedere alla prin principale risorsa produttiva per decine di migliaia di milioni di persone che vivono di quello e su quella. E eh, Qui poi c'entra anche la propaganda no? perché chiaramente ehm, tutti questi soggetti che intervengono, poi vedremo che ci sono... L'Italia, eh, contrariamente a quello che la maggioranza pensa, è molto implicata in questa storia, in questa storiaccia, e ehm, la, il, la presentano sempre come un'iniziativa volta a sviluppare, a dare più possibilità economiche, aiutare i popoli. Esattamente il contrario: viene, viene tolto agli autoctoni, a quelli che vivono su quei territori, che vengono appunto comprati in genere da, da, pagando i governi o affittati. Eh, gli viene tolta la possibilità di continuare a viverci, e ricavarci da vivere sostanzialmente. Sì, assolutamente. Il, il discorso su come, come sia stato possibile arrivare oggi a una escalation di questo genere è comprensibile soltanto andando a ricercare delle cause che sono... Um, che sono per certi aspetti strutturali e quindi più di lungo periodo e per certi aspetti più di breve periodo. Abbiamo detto hai detto giustamente nell'introduzione il land grabbing non è, non è un fenomeno nuovo nel senso che eh, interi paesi sono stati costruiti strappando la terra alla gente, scacciando le persone ne abbiamo vari esempi eh, Israele è uno di questi e le realtà di questi giorni ovviamente ci fanno vedere quali sono le conseguenze di questo ma mm, pensiamo alle Americhe insomma da, dagli Stati Uniti al Canada a il Latinoamerica. Sì, paesi interi che sono stati costruiti scacciando, scacciando le persone dalla loro terra. Di fatto il land grabbing, nel, diciamo il fenomeno nella sua forma odierna sta acquisendo e ha acquisito caratteristiche diverse che sono comprensibili secondo me leggendo un po' la relazione tra le varie crisi che tra il, dal 2007 tra il 2007 ed oggi si sono, si sono sviluppate, crisi in primis ovviamente la crisi finanziaria, ma anche, ma anche le, cri le crisi eh, alimentari che si sono susseguite da allora, nonché la crisi climatica, la crisi energetica. In che senso? Mm, da, se se partiamo, dalla della crisi, che partiamo dalla riflessione sulla crisi alimentare, il, mm, il, il discorso la crisi alimentare è stata una delle cause che ha spinto numerosi governi a cercare, a, a diciamo, rielaborare le loro politiche eh, alimentari, in modo tale da garantire approvvigionamento di cibo in caso di crisi ai loro, ai loro cittadini. Esempio, per, un esempio particolare è quello dei eh, governi, ad esempio, del, del, del, dell'Arabia Saudita, eh, paesi ricchissimi di, di petrolio, ma il petrolio non si mangia, molto desertici, hanno esternalizzato di fatto la produzione di cibo in, in altri paesi africani, ad esempio, ad esempio l'Etiopia, eh, per garantire rimpo, reimportare poi nei, nei loro paesi. La, la, la, il prodotto per, che, che doveva in qualche modo garantire la, la, la sicurezza alimentare degli abitanti, degli abitanti sauditi. Questo è stato un po' il primo grande trend, e anche un trend che, che ha visto parecchi paesi parecchi governi coinvolti da, appunto a partire da, dall'Arabia Saudita, ma anche la Corea, l'India e così via. Anche la Cina? Assolutamente, anche la Cina. E, D'altro canto si può fare una riflessione anche legata alla, alla, alla crisi energetica e alla necessità Mh, per certi aspetti di mh, garantirsi sicurezza energetica svincolandosi dalla dipendenza eh, da pochi paesi produttori di, eh, di, di petrolio proprio da, a causa sia dell'instabilità politica di questi paesi sia delle oscillazioni di prezzo che, che, che il petrolio subisce e quindi in qualche modo diversificare la produzione diversificare la produzione con gli incentivi americani e europei sugli agrocombustibili ha fatto sì che chiaramente il settore degli agrocombustibili diventasse Un, un mercato interessante, un business interessante per moltissime multinazionali, quindi in qualche modo ehm, in questo anche ad esempio il ruolo del, dell'Europa con la strategia energetica 2020, -2020 che prevede eh, questo discorso di eh, diversificazione delle fonti energetiche In, in forma più sostenibile questo quello che si dice oggi degli agrocombustibili nonostante poi moltissimi movimenti sociali stiano opponendosi a questo eh, evidenziando le conseguenze che, che la produzione di agrocombustibili ha sulle popolazioni dei territori dove sono, dove sono prodotte di fatto quindi anche la crisi energetica, e la necessità di diversificare le fonti energetiche ha fatto sì che ehm, fosse necessaria sempre più terra per produrre altre forme di energia, appunto, gli agrocombustibili la Sì, volevo chiederti, siccome eh, tu che sei l'autrice insieme a Luca Manes non, non l'avevo ricordato all'inizio di questo buscolo, eh, fai, fate un'analisi molto sintetica ma importantissima appunto, a pagina 3 e al terzo punto parlate di un aspetto... Eh, forse sorprendente per molti no? cioè il fatto che quando uno pensa alla speculazione finanziaria pensa ai movimenti di capitale che sostanzialmente il denaro che crea denaro eh, comprando e vendendo azioni titoli di stato eccetera eccetera invece dite che mh, leggo la crisi finanziaria l'enorme quantità di capitali scappate dai mercati tradizionali in cerca di beni di investimento più sicuri e redditizi ha portato a un forte aumento della speculazione sia sulla terra che sul cibo quindi questi capitali eh, non disdegnano, anzi in, eh, considerano eh, la, i territori, quindi l'agricoltura, le, le risorse minerarie, come un investimento importante. Quindi sostanzialmente il cosiddetto settore primario che ha visto nel corso de, degli ultimi secoli no, una grossa diminuzione della manodopera impiegata, anche se nei paesi del sud del mondo è ancora circa la metà, Della, sostanzialmente Siamo ancora la metà della popolazione mondiale, la forza lavoro che ancora lavora nelle campagne quindi è ancora una realtà enorme come ci insegna Samira Min ne, soprattutto nei suoi scritti e eh, invece ecco, questo dato per esempio per me è, eh, da ignorante era abbastanza sorprendente no? quindi non solo azioni, non solo eh, buoni del tesoro, speculazioni così ma anche Quindi, questo grosso che sta alle spalle, no? questo grosso flusso di capitale finanziario che ha potenziato questa. esigenza anche reali di alcuni stati, di alcune popolazioni di assicurarsi una sicurezza alimentare. Sì, il, il, il discorso su come la crisi finanziaria abbia eh, di fatto accelerato l'accaparramento, il fenomeno dell'accaparramento di terre la, lo, abbia, lo abbia peggiorato è assolutamente per, centrale per comprendere esattamente che cosa è successo. Eh, la crisi, lo scoppio della crisi finanziaria è di fatto il crollo del, del mattone come eh, come dire asset di investimento prioritario e il bisogno di tutto questo capitale in fondo Fuga dai mercati tradizionali alla ricerca di profitto eh, nuovo ha fatto sì che attori nuovi e diversificati rispetto alle tradizionali multinazionali agricole, ad esempio, o alle, produt o alle multinazionali produttrici di semi, eh, che altri attori si... si mh, per certi aspetti si affacciassero su questo mercato eh, e, e questo ha fatto sì che la terra molto velocemente è andata trasformandosi in un asset di investimento privilegiato, si è finanziarizzata, nel senso che ehm, la terra, eh, perché realtà eh, per certi aspetti, perché attori finanziari, Gli attori finanziari più diversificati immediatamente cominciano a vedere nella Terra un'opportunità di investimento vantaggiosa. Per mille ragioni, la Terra è sia intrinsecamente sempre in grado di produrre qualcosa, quindi ha un valore di per sé, sia perché permette a attori finanziari molto diversi, tra cui ad esempio le, le imprese assicurative, di eh, acquisire eh, situazioni di posizioni di monopolio in mercati che, prevederà, che, prevedono che, questi, che queste assicurazioni prevedono diverranno molto lucrativi in futuro. Ad esempio, eh, è il caso. Poi magari ci arriveremo a degli esempi, però è il caso eh, della Italianissima Generali che sta acquisendo, eh, tramite la, la, la sussidiaria Genera Agricola, sta acquisendo terreni in Romania eh, dove ha di fatto un, un, un ruolo e un'esposizione notevole per cui la terra diventa anche strumento di ehm, in qualche modo eh, tutela contro rischi, di altro, rischi legati ad altri tipi di attività che quell'impresa ha nei, nei paesi. Ehm, nello stesso tempo quindi in qualche modo... Il fatto, questo è stato anche per certi aspetti dimostrato dalla, dalla stessa Banca Mondiale, appunto, che dice che eh, di molti di queste migliaia di ettari che sono. state ehm, molte di questi migliaia di ettari che sono state eh, acquisite poi di fatto non vengono messe a produzione e magari non, lo verrà, non verranno mai messe a produzione perché il solo fatto di possederla è di per sé già vantaggioso. E questo è un altro apparente mistero di cui parleremo dopo questo primo stacco musicale. Vi ricordiamo entropia Massima, stiamo parlando degli Arraffaterre con Giulia Franchi di Recommon. Vi ricordo il numero di telefono della radio, se qualcuno volesse... Intervenire anche se è, diciamo, la, la trattazione è abbastanza serrata. Se telefonate vi, vi facciamo parlare, basta che siate brevi. Allora, un pezzo musicale. Ci risentiamo tra un paio di minuti. Siamo di nuovo in onda, 87.9 in FM, ancora per parlare con Giulia Degli Arraffa Terre e eh, parlando del ruolo della finanza assolutamente centrale vedremo anche le cifre e i settori di intervento delle banche italiane ma anche delle aziende. Eh, abbiamo un dato che voi citate in questo opuscolo eh, che eh, ha coinciso praticamente la crisi finanziaria con la crisi alimentare, ovvero la crisi dei prezzi, ricorderanno alcuni alcune. degli ascoltatori e delle ascoltatrici eh, le rivolte per il pane, no? Soprattutto nei paesi arabi, ma non solo. Eh, All'inizio nel 2007-2008, ebbene, due dati per capire le dimensioni: un aumento dell'80% del prezzo del grano e del 90% del prezzo del mais da un anno all'altro. E, ecco, quindi dove eh, ci sono aumenti ci sono profitti e quindi una concausa di questo interesse della grande finanza, no? sì assolutamente il, il discorso su eh, come appunto la crisi, la crisi le crisi alimentari abbiano influenzato e accelerato il processo di diciamo il processo di interessamento nei confronti della terra è evidente così come è evidente come è, com è necessario puntare l'attenzione su un discorso della, della di, di come questa volatilità cosa ha provocato questa volatilità di prezzi e come questa volatilità di prezzi di fatto ha fatto sì che ehm, diciamo, le materie prime per approfittare della vol volatilità dei prezzi fossero, eh, diventassero assolutamente, assolutamente centrali per diversi investitori. La cosa interessante da, da notare è che quando si parla di attori finanziari um, si parla degli attori più diversificati a partire dagli oscuri fondi dei mercati, dei mercati finanziari mh, di, di, di, di sconosciuta fama fondi hedge, private equity Eccetera. Al di là di tutti questi ci sono anche sempre di più, um, e adesso sto parlando sul piano internazionale non il caso specifico dell'Italia ma ci sono sempre di più anche ad esempio fondi pensione che stanno sempre di più investendo eh, ed è il caso di alcuni mh, grossi fondi nord, nord europei ad esempio e decisamente fondi americani e, e questo ovviamente apre tutta una serie di discussioni anche sulle possibilità di um, in qualche modo fronteggiare il processo che il ruolo hanno i lavoratori che stanno affidando i loro, i loro soldi ai fondi pensione per incidere sulle politiche di investimento di questi fondi. Quindi quando parliamo appunto di attori finanziari dobbiamo immaginare uno specchio, uno specchio molto molto ampio e proprio tra il 2007 e il 2008 si è passati ad aprire eh, il numero, il, la tipologia di attori dalle multinazionali tradizionali a questi nuovi Nuovi, eh, appunto, ehm, nuovi attori mer dei mercati finanziari. Hai fatto bene a, tirare, a ricordare questo punto, perché da una parte i fondi pensione, dall'altra la partecipazione azionaria dei lavoratori alle aziende, eh, creano la situazione di fatto di contrapporre appunto, pensionati e lavoratori dei paesi sedicenti ricchi o ex ricchi. A, a tutti gli altri, quindi è una strategia assolutamente letale perché mina alla radice la, la possibilità di una alleanza internazionalista tra gli sfruttati. No? Quindi è molto lungimirante. Da qui la necessità di rifiutare questo tipo di avances che vengono fatte da tutti quelli che sostengono il sistema, certo. Il discorso. Mh... Diciamo più che mina la possibilità io direi tenta di minare perché poi ci sono molte leve su cui si può giocare secondo me per, per fronteggiare un fenomeno del genere che ruolo abbiamo noi sia come società civile diciamo del, del nord del mondo nei confronti de delle popolazioni del sud del mondo. Io penso che sia il momento di in qualche modo rompere anche questa spaccatura decisamente rompere questa spaccatura nord sud e pensare piuttosto a una eh, diciamo eh, rete di solidarietà tra chi subisce le condizioni di un certo modello, nel senso che se noi riportiamo in Italia le, il discorso sul, sul land grabbing mettiamo, possiamo tranquillamente mettere in discussione eh, tutta una serie di pratiche che eh, i governi anche in Italia che si sono succeduti stanno eh, portando avanti per controllare, e controllare i territori e strapparne la sovranità alle, alle popolazioni locali, ci sono centinaia di vertenze aperte in Italia anche su questo eh, la forma è solo diversa ma la sostanza è, è assolutamente la stessa, la Valsusa è un esempio ma è proprio il più eh, L'aggressione parliamo... ai territori e alle popolazioni che ci vivono. Assolutamente. E la criminalizzazione dei movimenti sociali che si oppongono a questo. Questo vale appunto in Etiopia come assolutamente qui da e noi. Tutto tutto si lega in una maniera incredibile. La, le questioni sono complesse ma si possono capire se si analizzano attentamente. ecco Vediamo quindi il ruolo dell'Italia, subito dopo aver detto un inciso, il ruolo che ha l'espansione delle coltivazioni di agrocombustibili. In questo voi citate Stati Uniti, Brasile, Unione Europea e altri governi che già dal 2007 appunto si sono lanciati in questa nuova, eh, in questa nuova avventura che eh, però drammaticamente, questo non posso non può negarlo neanche la propaganda, mettono in contrapposizione coltivazioni per mangiare e coltivazioni per far funzionare le macchine. Quindi. Sì, assolutamente. Poi ehm, diciamo che la... la Il, il fatto di ehm, eh, di evidenziare questa contrapposizione tra eh, colture rivolte al cibo o colture per la produzione di, di, di combustibile o carburante ehm, è stata anche aggirata con l'individuazione di colture alternative, colture energetiche alternative non alimentari. Eh, che ha diciamo autorizzato secondo, che ha autorizzato alcune imprese, nonché eh, anche alcune, ehm, alcune istituzioni che stanno difendendo questo questa tipologia di, di produzione a dire che di fatto non sono in concorrenza. È il caso, ad esempio, della, della giatrofa che è una, appunto una cultura energetica che è stata molto, molto decantata all'inizio e, e presentata come la, la, la, la, del la possibilità di produrre energia e garantire sicurezza energetica per il futuro. Di fatto poi si è visto che ehm, il fatto che fosse coltivabile anche su terre marginali, ad esempio, era considerato un grande elemento di forza di questa cultura. Mm -hmm. Di fatto poi eh, si è visto nell'applicazione sia che la rend diciamo, il rendimento su terre marginali è minimo e poi quando parliamo di terre marginali... Che Vuol dire quali sono le terre marginali? Magari sono terre che sono assolutamente necessarie a comunità eh, pastorali, ad esempio, piuttosto che altre. Quindi eh, di fatto si, anche, si sono anche un po' spenti gli animi intorno a queste, questi entusiasmi eh, originari legati alla, alla, alla giatrofe. È un dato di fatto che le politiche energetiche, in particolare dell'Unione Europea, ma certamente degli Stati Uniti e, e mh, di alcuni paesi sudamericani, hanno in qualche modo dato una, una bella spinta iniziale a. a, a in qualche modo tentare di diffondere il più possibile l'esigenza di diver diversificare la produzione energetica e, mh, e le, le fonti energetiche. È anche vero che mh, di, di fatto la diversificazione delle fonti energetiche ha fatto sì che effettivamente entrassero in, con in concorrenza poi eh, terreni per la produzione di cibo e per la produzione di, di, di agrocombustibili ma non è soltanto una questione di concorrenza è anche una questione di impatto che ehm, grossi sistemi monoculturali imposti su terreni e in qualche modo su eh, ecosistemi eh, in equilibrio hanno, hanno provocato ovviamente degli stravolgimenti di cui poi mh, si, si vedono le conseguenze oggi tutti i giorni e parlando con diversi rappresentanti dei movimenti sociali anche sud asiatici ad esempio eh, è evidente come eh, abbiano di fatto scompensato nonché contribuito al cambiamento climatico e quant'altro quindi le conseguenze sono poi, sono poi notevoli. Allora parliamo adesso più direttamente dell'Italia, ecco un dato che io penso per me è stata una scoperta quindi immagino che tanti non lo sappiano, l'Italia in Europa è addirittura al secondo posto nella questa brutta graduatoria degli arraffaterre, quindi al primo posto viene il Regno Unito, subito dopo l'Italia, poi Germania, Francia, paesi scandinavi, Olanda, Belgio eccetera eccetera, quindi... Uh, l'italietta in realtà quando ci sono affari molto redditizi si dà molto da fare Sì, è importante dire come, come, intanto come le mappature siano, ehm, diciamo l'accuratezza delle mappature è complessa da raggiungere, nel senso che il primo dato è che i, i, ehm, i contratti tra eh, le imprese private eh, e, o comunque gli investitori stranieri nei, e i governi dei paesi eh, dove, dove appunto queste terre sono, eh, sono acquisite sono tendenzialmente molto scuri, assolutamente non trasparenti e l'informazione attorno a, a, questi, a questi contratti infatti è è effettivamente molto difficile da ottenere quindi ehm, c'è stata una, una ricerca anche fatta dal Guardian e alcuni giornalisti hanno pubblicato sul Guardian stesso eh, questo dato evidenziando come eh, di fatto l'Italia, in Italia la diversificazione delle imprese che, stanno che si sono affacciate da anni o che si stanno affacciando eh, sul, sul mercato delle terre a livello globale è notevole e quindi ehm, noi cogliamo questo dato ma alla fine diciamo prima, seconda, terza non è molto importante, è interessante per noi capire quanto eh, di fatto inaspettatamente imprese tra le più diverse in Italia hanno poi ehm, in qualche modo dimostrato, dimostrato interesse. Quando dico le più diverse intendo stiamo parlando di imprese come Eni, eh, quindi l'impresa energetica eh, italiana per il 30% ricordo ancora, ancora pubblica, ehm, così come di piccole e medie imprese magari impegnate nel tessile. piccole e medie imprese impegnate nel tessile eh, che hanno deciso eh, di raccogliere la possibilità di incentivi possibili laddove appunto il governo italiano stesso eh, ha in qualche modo eh, dimostrato di valorizzare, di voler valorizzare la possibilità di, di creare piccoli impianti a biomassa ad esempio su tutto il territorio italiano che se sono più piccoli di un mega ottengono eh, la possibilità di, ehm, di sgravi. E, eh, poi nei tessili... non possiamo dimenticare Benetton ovviamente nei testi non possiamo dimenticare Benetton che possiede una quantità di terra immensa nella Patagonia argentina noi abbiamo creduto con questo rapporto che fosse importante mettere nomi e cognomi no? e, e si tratta Avete appunto di fatto un di, ottimo lavoro perché di, io di, su questo testo appunto c'è un elenco con i nomi, i dati, i eh, dati le che... diversificazioni credo che sia stato un lavoro anche piuttosto difficile eh? è stato difficile perché esistono mappature mh, fatte a, appunto da, da gruppi e realtà internazionali che hanno eh, che in, insomma nella maggior parte dei casi cercano di verificare i dati anche, anche poi eh, andando dove possibile nei paesi eccetera ovviamente questa è, è la nostra ambizione non abbiamo ancora potuto andare in tutti i paesi e verificare che questi dati fossero, fossero totalmente accurati in termini di estensione in termini di investimento però abbiamo sempre fatto, fatto riferimento a fonti stampa mai smentite di conseguenza fonti stampa anche locale no per cui quando, quando si tratta eh, non so di eh, evidenziare come l'impresa Nuove Iniziative Industriali ha ehm, diciamo messo gli occhi su 710.000 ettari di terra in Guinea Conakry, eh, facciamo riferimento a delle fonti stampa locali della Guinea Conakry che ha, ehm, hanno riportato questo dato. È interessante notare come dalla pubblicazione degli arraffaterra di fatto non, non abbiamo ricevuto richieste di rettifiche da parte delle imprese. Eh, eppure, insomma, si parla di, di, di in alcuni casi si parla di, di, di, di Cose spaventose, Mh, prendiamo un paese, il caso dell'Etiopia ad esempio, in Etiopia eh, è attiva eh, è attiva l'impresa insieme ad altre, ma è attiva l'impresa Free El Green, eh, questa impresa ha Abbiamo potuto verificare che questa impresa ha ottenuto la concessione su, eh, su 30.000 ettari di terra eh, al sud dell'Etiopia, nella Valle dell'Omo, che paga 2,5 euro l'ettaro l'anno. Quindi questo, questi sono i numeri e questo fa ovviamente immaginare che tipo di ritorno imprese, imprese che hanno questo tipo di costi, ehm, ripeto, 2,5 eh, euro l'ettaro l'anno. E, L'ho riguardato 800 volte questo dato perché non mi sembrava possibile, ovviamente. Onda Rosso 87.9, facciamo una seconda pausa e ricordiamo ancora il numero di telefono 06 49 17 50 e ci risentiamo tra poco. Allora, torniamo in onda per l'ultima parte della trasmissione con Giulia Franchi di Recommon sugli Arraffaterre. Ricordo, anzi, chiedo a Giulia per chi volesse acquistare, insomma costa molto poco, insomma un contributo per questa ricerca e soprattutto per il lavoro di Recommon, dove si può prendere gli Arraffaterre? Allora il, la ricerca non costa nulla, noi la, la inviamo volentieri a chiunque ha eh, voglia sia di leggerla che di diffonderla o di organizzare iniziative in giro per l'Italia per poterne parlare assieme per cui eh, è possibile scrivere a me o eh, gfranchichiocciolarecommon.org e io se mi mandate l'indirizzo ve, ve la spedisco volentieri. in ogni caso eh, questo se la, eh, se la si vuole cartacea altrimenti è disponibile in versione elettronica in pdf sul nostro sito eh, scaricabile ovviamente gratuitamente www.recommon.org ecco sono 36 pagine veramente illuminanti e questa ultima parte la vogliamo dedicare ai fantastici 4 che non sono quelli dei fumetti ma eh, sono le Eh, gruppo Assicurazioni Generali Spa, la banca Unicredit, la banca Intesa San Paolo e la banca Montepaschi di Siena. Allora Giulia, raccontaci delle imprese dei Fantastici 4. Dunque, queste, questi Fantastici 4 rientrano nel nostro capitaletto chi ci mette il denaro. no ehm, abbiamo, Ci siamo innanzitutto chiesti qual era il ruolo, ruolo dell'Italia, anche... prima di arrivare alle banche qual era il ruolo dell'Italia a livello istituzionale abbiamo visto come di fatto poi il nostro governo in vari paesi in particolare in Mozambico ha contribuito a creare le condizioni perché le specifiche politiche venissero adottate che incentivassero gli investimenti ad esempio negli agrocombustibili c'è un mal d'Africa quasi del governo italiano perché non solo in Mozambico insomma non in solo in Mozambico è... assolutamente il Mozambico è un caso eclatante semplicemente perché l'Italia la, la cooperazione italiana assieme alla banca mondiale hanno sponsorizzato uno studio che è stato poi di fatto. fatto la base su cui è stata costruita la, eh, la, la, la policy sui biofuel in Mozambico e che ha di fatto poi aperto la possibilità per diverse imprese eh, italiane spinte e accompagnate dai nostri, dai nostri governi che si sono susseguiti a, ad entrare nel paese. Comunque alla risposta alla domanda chi, chi ci mette il denaro eh, abbiamo, ci siamo appunto ci siamo risposti cercando di andare a individuare il ruolo che eh, le diverse banche, le, le banche italiane hanno, hanno svolto eh, abbiamo visto come appunto Il, il, il gruppo Unicredit ha, eh, di fatto investe e promuove l'investimento in agribusiness e in, in commodities alimentari in, in diversi modi sia ehm, con, con fondi comuni di investimento eh, sia promuovendo prodotti presso la propria clientela che facilitano e permettono ai clienti di fare profitti sulla variazione di cibo e quindi qui diciamo, il legame è indiretto ma secondo noi è assolutamente diretto ehm, senza appunto entrare nei tecnicismi finanziari ma vengono proprio creati sono stati creati a livello bancario dei prodotti che hanno permesso all'investitore eh, comune il risparmiatore comune di poter Eh, guadagnare un pochino di più scommettendo su, sulla variazione del prezzo del cibo e, mh, e sia ad esempio finanziando direttamente o indirettamente delle imprese dell'agribusiness nei, nei paesi coinvolti e nel caso di Unicredit abbiamo visto una, una discreta esposizione soprattutto nell'ex nell eh, Unione Sovietica e, e, nei, e, nei, e nelle zone affini quindi eh, insomma, eh, nei dintorni, quindi di fatto si tratta di, di forme diverse di, rispetto a eh, appunto gli esempi delle imprese, non si tratta necessariamente di acquisizioni dirette di terra ma laddove c'è un legame diretto con la crisi alimentare e con lo sfruttamento e la speculazione della crisi ehm, la speculazione, ehm, alimentare che ha prodotto e provocato eh, la, la, la volatilità dei prezzi e ha contribuito enormemente a provocare la volatilità dei prezzi, per noi il legame, seppure non diretto, diventa diretto, nel senso che ci si macchia comunque di una responsabilità e bisogna assumersi le conseguenze di, di, quello, che, eh, di quello che si provoca. Lo stesso vale appunto per, per, per intesa in Montepaschi, c'è tutta una, una lista disponibile tra l'altro ancora più dettagliata di quella che, che abbiamo qui, proprio sui titoli, eh, nome e cognome, nome dei titoli che hanno che, che sono stati eh, in qualche modo direttamente mappati da eh, dalla ricerca e di fatto Per certi aspetti ci siamo poi in, in, anche incontrati con, con appunto la realtà una realtà che non è una realtà bancaria ma è quella delle imprese assicurative che, che, che appunto, appunto generali che ha aperto ancora un'altra piccola nicchia no, nella riflessione quindi non si tratta soltanto di, eh, di banche ma si tratta di altre forme come dicevo prima, generali in Romania eh, è in corso in questo momento proprio uno studio su quanto sta eh, aumentando l'acquisizione delle terre delle terre in Romania e con che scopo di fatto, genera agricole. un'impresa che poi fa, mette a produzione di fatto Ci sono molti dati che riportano come questo tipo di cose abbia poi contribuito ad innalzare il prezzo, il prezzo della terra, ad esempio in Romania, quindi impedendo a molti contadini locali di potersi permettere l'acquisizione o eh, l'utilizzo della, della terra. Di fatto la Romania nel 2014 aprirà il mercato fondiario per cui eh, ci sarà una, un, un rush all'acquisizione ancora peggiore e penso che questo diciamo, è... Eh, è, è solo l'inizio eh, in, in alcuni paesi del, dell'est Europa. E Senti, in questi ultimi minuti volevo chiederti eh, le prospettive di, di lotta contro questo fenomeno. Hai, hai già citato eh, i movimenti contadini come San Terra o come anche penso magari all'India via Campesina, eccetera. E, anche in Italia, insomma, perché si deve intendere non solo agricoltura quando si parla di territori eh, Val Susa ma non solo e, esiste, esistono altri terreni nello specifico quello che eh, state su cui state lavorando voi e quindi ci può essere anche una, un approfondimento delle analisi dell'informazione dell perché mi sembra che l'argomento eh, non sia molto trattato dai mass media se non da giornali specializzati, quale il Sole 24 Ore, ma ovviamente da un punto di vista bancario e imprenditoriale. Esattamente diverso, certo. Ehm, <ride> quando si parla di, di, di che ruolo possiamo... Come opporsi a questo fenomeno? Eh, ovviamente il discorso va, va posto su diversi piani. Da una parte c'è eh, la, la solidarietà tra società civile e movimenti sociali, per cui la solidarietà civile de, eh, nostra, la solidarietà eh, nostra nei confronti dei movimenti sociali organizzati che già a livello globale stanno mobilitandosi in tutti i modi possibili, eh, anche con Per certi aspetti individuando le responsabilità di istituzioni finanziarie internazionali, in questo non l'abbiamo citata, ma va citata la Banca Mondiale è tra i primi responsabili di aver creato le condizioni perché questo stato di cose oggi, eh, oggi si, si realizzasse con decenni di politiche di un certo tipo, insomma, che hanno messo le condizioni perché, perché l'accaparramento di terre eh, avvenga nella, nel Insomma, nelle proporzioni in cui avviene oggi per cui da una parte c'è la mobilitazione della, del, dei movimenti sociali a livello internazionale dall'altra c'è il ruolo che noi qui come, come singoli anche possiamo, possiamo svolgere da un certo punto di vista noi siamo, siamo tante cose, siamo cittadini siamo eh, attivisti siamo eh, correntisti bancari siamo clienti di imprese assicurative eh, siamo eh, lavoratori che affidano soldi ai fondi pensione abbiamo tanti cappelli e quindi tante leve da utilizzare Quindi anche una riflessione eh, molto consapevole di a chi affidiamo i nostri soldi se vogliamo aprire un conto bancario o in che modo, fino a che punto possiamo invece evidenziare le nostre richieste agli istituti di credito a cui ci rivolgiamo perché siamo noi che mettiamo gli istituti di credito in una condizione di, di, di, di operare. Di conseguenza... devono rendere conto a noi e penso che questo sia uno, uno, uno dei filoni di riflessione così come siamo consumatori per cui eh, l'ipotesi di appoggio di campagne di boicottaggio a livello internazionale su specifici prodotti ehm, proprio oggi c'è stato un incontro ehm, un incontro alla provincia che, che, riguard che riguardava principalmente eh, gli investimenti eh, nell'industria cartiera in Indonesia e di quanto questo ha provocato eh, deforestazione e di fatto scacciato centinaia eh, centinaia di migliaia di persone da, da, deprivandoli di mezzi di sostentamento prioritari, no? centinaia di migliaia di persone che vivono grazie alle foreste e quanto eh, di fatto le imprese italiane sono corresponsabili, le, eh, le, le imprese anche che quelle imprese... che per anni magari hanno garantito eh, il rischio, hanno coperto il rischio assicurativo di, eh, di operazioni di questo genere, per cui gli attori sono tanti e noi mh, dobbiamo osservare il fenomeno da, da tutti i punti di vista possibile e quindi in qualche modo accorpiamo tutta una serie di, di, di possibilità di intervento, siamo lavoratori, pensiamo bene a, a dove mettiamo i nostri soldi, i soldi dei nostri fondi pensione siamo correntisti bancari, facciamo una riflessione su, eh, su che vuol dire finanza etica o non etica, siamo Siamo clienti di imprese assicurative, siamo attivisti, siamo cittadini, abbiamo, abbiamo possiamo avere voce in capitolo. Quindi... Bene, siamo arrivati alla conclusione in perfetto orario. In, ti ringrazio molto per questo tuo contributo, per il lavoro che state facendo e appunto la conoscenza di questi fenomeni è assolutamente fondamentale. Il capitale ha appunto risorse, persone... aziende, banche, a, a tutte le armi per poter eh, inventarsi nuove forme di, di sfruttamento di dominio. Quindi eh, l'unica possibilità di contrastarli, il primo passo è quello di conoscere la, la situazione e non farsi sopravanzare perché appunto non conoscendo saremmo tagliati fuori a qualsiasi possibilità di opporsi. Abbiamo chiuso per, per oggi, vi ringraziamo dell'ascolto e eh, vi ricordiamo che la trasmissione è disponib sarà disponibile se non domani, fra un paio di giorni, sul, uh, sul sito di Radio Onda Rossa come le altre alla pagina alla cartella Entropia Massima e quindi l'appuntamento lunedì prossimo parleremo di informatica e controllo. A presto.